Bueno, saioko epaia eman aurretik, eskerrak eman nahi dizuegu guztiei. Zue guztiok posible egiten duzu etxapelketa, parte hartzaile hau. Denak zarete garrantzitsuak, bertsoidatziak kantatzen dituzuenak, saio antolatzeko ardura hartu duzuenak, baskaria prestatu duzuenak, gure taldea osatzeko behar diren guztiak, epaileak, trikitilariak, kronista gazkilariak, grabatzaileak, eta nola ez, entzule izan zaretenak. Zuek gabe zen posible izango gaurko zaio hau eta txapelketa hau. Benetan eskerrik asko. Eta esker, parte hartzea eskertzeko asmoz, e, e, arabarako herrioako bertsooskolako arduraduna hirut aldeei saionetan parte hartzeagatik kotarban banatuko die. Atera da daitesla meedes medialdekoak. Mendialdekoak, mesedes. Bi garrenak eskerra jasotzen, eh, ara barei riozako zan bitaldea. Hojondo, urrengoak lautadako bertsoeskolakoak, mesedes. Eta bukatzeko salduondoko seledonen seme alabak mesedes. Bueno, jakin ezazue, www.arabako txapelketa.rg webgunean saio guztien argazkiak, bideoak, aurkituko dituzuela. Eta puntatu zuena genetan txapelketa honen finalaren eguna martsoak hogeita laularun bata aramaion izango dela. Eskuetan Ezkuetan duzai honetako epaia. Bapateko saioaren talde irabazlea, Saldondoko Xeledonen seme alabak. Beraz, liga honetako irabazlea eta finalerdietara pasatzen den taldea Bapateko arloan Aguraingo Sorginetze taldea da. Bertso sorta kolektiboa nahau da idatzizko bertsoetan Chapelduna Aguraingo Ostirali berbalagunak dira. <gülüyor> bueno. Bukatzeko eskerrik asko etortzearren eta gogoan izan behin ligak asteburu honetan amaituta datorren martsoak 10 eta 11 Finalerdiak jokatuko direla zigoitian eta araian. Martsoak amaikan araian. Liga honetako irabazleak argur, argure ingo gero gauean erabakiko den zuia ligako irabazlearen aurka jokatuko du. Eta amarrean, zigoitian gazteiz eta gazteiz a, aiar aldea ligetako irabazleek elkarren aurka arituko dira nor baino nor. Ondo segi.